Маланюк, сучасники, Максимові, Рильському. Ще молитесь, далекий брате, серед звенигородських піль. Ще не стомились карбувати в коштовних ямбах вічний біль. Краси веселий кондот'єре, несете хрест цвітам генген -ген, Серед похмуро рідних прерій, ви елін, схимник і гоген. Навколо й печеніги, А в кельї тишін ніжний спів, Реторти, циркуль, колби, книги, І ви, алхімік мудрих слів. Павлові Тичині На межі двох епох Староруського золота повен Зазгучав сонценосно Твій сонячно-ярий оркестр. І під сурму архангела рушив, воскреснувши човен, І над мощами народу хитнувсь кам'яний його хрест. І на древнім, на скицьким, на кров'ю залитім просторі Говорили могили, співали козацькі вітри І у літери тайм степовії складалися зорі Щоб пломінним пророцтвом означить початок пори Так зродився ти з хвиль золотосиніх космічних вібрацій, метеором огнистим ударив в Дніпровські степи, і здавалося вріз, і над плугом схилився до праці, і вже мріяло серце про сонцем налиті снопи, Вили бурі історії, рвали і ж бурляли відвічне, О, ти знав, що тоді не сонети й октави, о, ні, Жорсткоярим залізом ти пік одоробло північне, І кликотіла душа твоя в гнівнім, смертельнім огні, Раптом брязнуло враз, і ридально навік розірвалось. І бездонним проваллям дихнула порожня луна Від кларнета твого Пофарбована дудка зосталась Вскривавлений жовтень Ясна обернулась весна І по синіх степах Дикий вітер повіяв примару Щоб журить і жахать За могильний доноситься спів І вночі Мертвий місяць освітлить з-за сірої хмари божевільну Офелію знов половецьких степів